а часом сміялися накинутий кимось шарт. Паслося на осяній сонцем леваді кілька спутаних коней. Вони стрибали, посилаючи перед зв'язані ноги і відганяли хвостами набридливих мух. На горбі зліворуч паслося кілька корів, між них сидів на траві, стругаючи палицю ясноголовий обшарпаний пастушок. Він знову схилився над білим полем, і знову клалися і клалися на папір літери, вив'язувались у слова, які спліталися потім у речення. Марія при тому намагалася ходити на шпинячки і не грюкати дверима. Свята тиша розливалася під той час по їхньому обісті. Часом на папір, на якому мережив своє хитро сплетіння, падав жучок і повзав біжлітер, наче хотів розшифрувати химерні оті і незбагнені зигзаги. Напивався доскочу шелесту плитких слів, розправляв крильцята і злітав у повне сонця і комашні небо. Іван проводив його поглядом і знову, якнайпильніше, роздивлявся оту долоню вулицю. Стіни хат йому прозоріли, міг бачити і кімнати, що їх безнастанно чепурили і чистили не пущі жіночі руки. Бачив він і кілька кравців, які сиділи, заклавшись тканиною, щоб з того безладу створити щось ошатне і гарне. Бачив лавочки та євреїв, що сиділи біля приглавків, відважували чи відмірювали крам. Всередині ті лавки були наче вулики, засталені сотами. Весь отой простір, Долонята широка. Був заповнений лініями, квадратами, колами, людськими істотами, рухом та вовтузінням. Все жило і ворушилося, з'єднувалося і перехрещувалося. Дві жінки зійшлися біля криниці і спинилися одна з повними, друга з порожніми відрами. Дві інші стали на вступі до лавки. Рій дітей, схопившись руками, завзято гупав ноженятами по пилюці. Столяр відірвався від роботи і мив руки, а зливав йому замурзаний і босоної Столярчук. Трійко дівчат зійшлося біля річки, і про що завзята цокотіли, схиляючи голівки одна до одної і зі сміхом їх розхиляючи. Іван наповнювався від того тихим світлом. Тихим світлом горів він, викладаючи на папір слова і речення. Випливали вони з нього як вода. Зіймався від того на голубих, спокійних хвилях, чув біля себе шелест повітряних крил, і той шелест чула разом із ним і Марія. Здавалося те світло, яке випромінювалося з нього, наповнювало усю веранду і запливало в розчинені двері, тримала їх Марія розчиненими, щоб не грюкати. Жінка в глибині дому, біля каструль чи шиття, тримаючи віника, чи витираючи віхтиком куряву, та жінка раптом почала усвідомлювати, що також вивищується і світлішає, що весь цей рух по хаті, всі клопоти, які перебрала на себе, відмовившись від служниці, частина якогось одного великого і сокровенного щастя. Пізніше, вже через багато років, вона згадувала той час, як щось їм обом належне, спостерігала з лебени старості оті всі тіні на синій дорозі, і думала, що коли б жили вони з Іваном, як всі люди, з'їв би поступово будень їхню любов і взаємну прив'язаність, як з'їдає він найсвятіші почуття більшості людей. Вона думала, що час, коли надходила на Івана та гарячка, був порівняно невеликий, тільки по кілька років. Часто надходила це на нього перед великими світовими подіями. Після того він погасав як гасне лампа, коли з неї виходить газ, помалу, ледь-ледь зменшуючи світло. Марія стежила за цим здивовано і несвідомо шкодувала, що так воно буває. Після того Іван начебто забував про свій спалах та дивацтво і ставав буденний і звичайний. Ходив на роботу, якщо вона була, і піклувався коло господарства. В часи завірюх дбав про родину, як і всі навколо, ходив по базарах, міняв, діставав і підробляв. Вона ж у свою чергу склала екзамена на вчительку і мала вже й для себе заняття. Їй важко було повідомити йому про це, боялася зачепити якусь делікатну в ньому струну. «Не знаю, як тобі сказати, – мовила вона, ніяковіючи і червоніючи, – але сидіти поміж чотирьох стін – вище моєї сили». Звів тоді на неї безмірно голубі очі, і їй стало ще незручніше. «Бачиш», – сказала вона ще упертіше, «той час, коли тільки чоловік дбав про сім'ю, минає. Відчуваю те саме, бо роботи, яку маю вдома, мені не вистача». Він все ще мовчав, розглядаючи її тим таки поглядом, від якого вона маліла і ще більше нітилася. Звісно, коли не заперечуєш, «Чому б я мав заперечувати?» – просто спитав він. «Годиться, щоб жінка сиділа вдома?» «Мені нема діла до того, що годиться», – трохи зарізко сказав він. І його брови нервово скинулися. Начебто забув і про розмову, та й про те, що й вона тепер йшла з дому. Було то в ті роки, коли вперше був, запалився. Не цікавився ні сімейним бюджетом. Ні тим, що він їсть, начебто те, що людині треба здобувати гроші, харчуватися і вдягатися, були жалюгідні дрібниці. Пізніше, коли пригасав, до нього знову вертався інстинкт годувальника сім'ї. Знову ставав приземлений та елементарний, як більшість чоловіків навколо. І вона, яка звикла вже до життя дивнішого і особливішого, часом мала до нього і жаль. Тоді і виникали поміж них типові подружні сварки, від яких страждали обоє однаково. Марія Яківна згадувала про це найбільше того 1963 року, коли прийшов до неї в гості хлопець із своїми розпитами розворушив давно заснулий вулик її спогадів. Хлопець зайшов у її двір так несподівано, що вона здригнулася. Власне, не його поява так її злякала, Перед нею стояв чоловік, хоч і невисокий та повний, але який страшенно нагадував їй Івана з молодих літ, коли були вони ще нареченими. Здалося їй на мить, що часові хвилі якось дивно посплутувалися. Їй захотілося підхопитися, як підхоплювалася колись, коли Іван приходив до неї. Голова їй при тому закрутилася, і їй стало зовсім млосно. «Тайно мені любий води», – попросила вона. Хлопець метнувся до відра, і вона відпила кілька кавтків. «Бачиш, я вже зовсім немічна», – сказала ледве чутна. «Сама вже й не здатна ні до чого. Спасибі твоїй мамі Оксані і Неонілі, вони доглядають мене. То що мама зараз?» «Пере», – засміявся хлопець, – «а шпіна летить на все подвір'я». Вона така енергійна, Галюся, сказала стара. Випали їй на долю, не доведи, Господи. З 18 років на руках у неї була дитина і баба, а це не аби що. Війну їй теж довелося ковтнути лиха. Ми з твоїм прадідом їм пособляли, скільки могли, але чи багато ми могли. Мали, Богові дяка, кіз. На тому молодці і ти вигодувався. Сміхнулася, лед ледь, -ледь мимохідь повторюючи Іванів усміх. І чи від тої усмішки, чи просто тому, що годі їй не згадувати його, дивлячись на цього молодика, стало їй погідно і тепло на серці. «Не дуже поспішаєш?» – спитала турботливо. «Що ви, Марія Яківна?» – засміявся хлопець. «Гуляю, як пташка». Вони вже сиділи на садовій лаві біля столу, і перед ними цвіло західне небо. «Глянно», – сказала Марія Яківна, – Щовечора сиджу, я так і дивлюся. Твій прадід теж любив дивитися на ті барви. Знаєш, ніколи вони не повторюються. От що дивно. Замерла на мить, вдивляючись у вечірнє небо, на устах її грала миротворена посмішка. І хлопець миловолі схвилювався, дивлячись на цю зовсім білу жінку, велику красу старості, помітила його око. «Він був дуже добрий до людей, твій прадід», тихо сказала стара. «Душею відчував, коли в когось яка біда. Часом ми самі нічого не мали, а він посилав мене занести молока якійсь хворій дитині. Сам він соромився своєї доброчинності», м'яко всміхнулася Марія Яківна, «бо зовні був замкнутий та похмурий, і от тоді я ставала йому в пригоді». Ледь світала, коли він прокинувся, і лежав якийсь час, вслухаючись у неозору тишу ранку. Про кукуріка десь півень. Вікно ще було застелене синюватою млою, за шибкою мертво застигла густо обсаджена яблуками гілка. В соні ще голові думки були повільні, і наче розріджені. Іван примружився, зміг і через стіну продивитися. Побачив зовсім. Виблідлий серпик місяця серед неба і кілька майже погаслих зірок лежав якийсь час спостерігаючи, як світлішає в кімнаті. Світло вливалося до нього чисте, тремке і заливало поволі весь окіл, який міг він озирнути, звівшись на лікті. Поруч тихо спала Марія. В сні обличчя її було пригарне. Світло залило це обличчя, Складки постелі, меблі, стіни і фотокартки на тих стінах. Задивився на одну з них, був то Іванів дядько. Всміхався зі стіни, і чи від того світла, чи був Іван так наладнований, те обличчя раптом ожило перед ним. Кучерявий та широколицей, дядько дивився на нього з легким прижмурцем і чи кепкував з нього добродушно, чи підбадьорував. Іван устав. Намагаючись не репіти, і поволі одягся. Світла більшало й більшало. Пішов босоніж, м'яко ступачина в шпинках, і Марії, яка прокинулась у ту мить, здалося, що він пливе у сивуватих хвилях світанку, не подала знаку, що не спить, а мовчки стежила, як крадьковито ступав він до дверей, поклав руку на клямку і обережно натиснув язичка. Клямка клацнула, двері тихо. Але виразно зарепіли, швидко повернувся в її бік, і вона змушена була заплющитися, щоб не стурбувати його. Вийшов навшпиньки у сіни, лишивши двері прочиненими. Вона схопилася з ліжка і подалася за ним. Іван спускався по зарошених дошках Ганку, перетнув безшумно подвір'я і ступив у залитий мерегким ранковим світлом сад. Роса густо пообсаджувала листки і плоди величезними, блискучими краплями, і вони легко тремтіли, уражені навколишнім світлом. Стояв босоніж серед саду в розхристаній сорочці і зарушених штанях, звів обличчя і великі сльози покотилися йому з очей. Велика, всезаймаюча гармонія, захоплювала його, все сильніше запалюючи, колисаючи, втишуючи і розм'якшуючи. Ставалося, входив сам у себе, і тільки краєчком вільного мозку розумів і передчував, що світло це особливе, а радість вогнелитна. Знав, що було це відчуття таке саме, як тоді, коли він вперше запалився,